Těšili jsme se všichni jistě na dvojici, kterou jste slyšeli ve hře, Miloše Hlavicu a Ruženu Merunkovou. Bohužel ze zdravotních důvodů to nebylo možné, aby přijeli. Asi nemá cenu zabít do podobností. Prostě Miloš Hlavice má nějaký závažný problém po operační. A nešlo to. A tak mě boval syn, Lukáš Hlavice, že to teda musí zrušit. Já jsem původně chtěl dotáhnout sem aspoň něho, že by třeba s Alešem Vrzákem byli na besedě. Ale Lukáš říkal, že radši ne, že, že chce vejít, protože mám k dispozici, což je pochopitelné. Tak jsme původně mysleli, že bychom to celé zazdili, a to se nechtělo. A říkal jsem si, že když je to moje desátá sobotka letos a poslední poslech, myslím jako v rámci téhle sobotky, doufám, že to ne. Tak jsem si říkal, měl jsem takový sen už nejednou udělat pořad, který bych sestavil se svých z ukázek mých oblíbených mistrů, a nejenom režiséru, ale hlavně herců, jako, prostě mistrů mluvaného slova a zároveň vám chci dát i možnost, kterou můžete, ale taky nemusíte využít, na cokoliv se mě při této příležitosti, když jsem tady jenom sám a ukázky a hlasy zeptat a nemusí to týkat třeba nutně jenom rozhlasu, může to být asi cokoliv, máme ta hodinku. Kolik ukázek stihnem, tolik stihnem, kolik vám toho řeknu, to se uvidí, takže se klidně ptejte, kdykoli, na cokoliv budete mít na srdci, třeba něco i vyplyne z toho, jak budu povídat. Tak a když jsme poslouchali hru, kterou režíroval taky legendární starý mistr Josef Henke, byť už teda v 90. letech, tak Josef Henke působil v rozlase už od 60. let a Byť to teda není můj nejulíbější režisér, tak na něm jsem vždycky obdivoval, aspoň díky těm nahrávkám, jeho smysl pro expresivnost, pro, pro, pro detail. Navíc Josef Henkem v 60. letech byl jedním z prvních, ne možno, no první ne, ale jedním z prvních, kdo byl okouzen stereofonním zvukem. který rozhodně, Stereofony nebyla v 60. letech rozhodně Rozšířená. A o to víc, když už teda někdo Vesterou ve natáčel, tak se snažili už v těch 60. letech ty tvůrci hodně s tím prostorem pracovat. Jo, třeba několik plánů a podobně. A mě, mě zaujala v tomto ohledu Henkeho režije Kavkovi proměny z roku 67. Navíc tu ukázku chci pustit nejenom proto, abyste si uvědomili, v kolika plánech se to odehrává, Hra, ale zazní tam řada mých oblíbených hlasů, třeba Klara Jerneková, která nebyla až tak často zase, o, obsazována, i když občas ano, ale ne často. Ale i třeba Miloš Nedbal, taky výrazný hlas, František Filipovský a mle, hodně, tehdy hodně mladičký Petr Haněčinec, což je. Takže si ukázku můžeme poslechnout a pak si budeme povídat dál. Žehoři. Hm. Jsem to moc nežal. Otevři. Otevři, otevři, otevři, otevři, otevři, otevři. Tak může už pan propojit A ještě to bylo. Jo, ještě Libuše je no. co pak se to děje? Zatralasíte se v pokoji, odpovídáte jenom ano a ne, rodičům působíte vážné zbytečné starosti a zameškáte, podotýkám to mimochodem, své obchodní povinnosti způsobem vlastně nestýkaným. Mluvím tu jménem vašich rodičů i vašeho širka a docela vážně od vás žádám okamžité zřetelné vysvětlené. Užasný. Žasný. Myslal jsem, že vás znám jako klidného, rozumného člověka a teď zřejmě chcete z čista jasná začít převádět prapod Šéf mi dnes ráno sice naznačil případné vysvětlení pro vaši nedbalost. Týkalo se to právě inkasovat, které vám bylo svěřeno. <těk> Ale opravdu jsem se skoro zaručil čestným slovem, že takové vysvětlení není správné. Ale teď tu vidím vaši nepochopitelnou umíněnost a vůbec už nemám chuť sebe méně se vás zastávat. A vaše postavení rozhodně není nejpěknější. Vaše výkony byly tedy poslední dobou. Velice neuspokojivé. Mění roční doba, aby se dělali zvláštní obchody, to uznáváme, ale taková roční doba, aby se nedělali. Žádné obchody vůbec neexistuje, pane Samson. Nesmí existovat. No. Ale, pane Procolisto, říká jít okamžitě... Rozumíte je slovo? Bylo mi trochu nevolno, ne. dostal jsem závrat, proto jsem nemohl stát, ale nebojím, nebojím, jsem docela Malou málo je to ještě ne. tak snadno, jak jsem myslela, ale už je mě líp. Opravdu ne. Co? Což pak si z nás dělá blázen? Tak jen to člověka takhle přepadne. Ještě včera večer mi bylo docela dobře, když to rodiče vědí, totiž lépe řečeno už včera večer jsem něco začínal tušit. Muselo to být na mě znát. Proboha, snad je těžce nemocen a my ho trápíme. Proč jen jsem to neohlásil v obchodě, ale to se... Vždycky myslí, že se nemoc přechodí a že se nebude muset zůstat do... Pane propulistu, mějte ohled na mé rodiče. Vždyť, vždyť všechno, co mi tu vidíte, je úplně nepodložené. Vždyť mě o tom nikdo neřekl ani slovo. Ani třeba tak jste nečetl poslední, poslední zakázku, které jsem poslal. Nebo si s tebou poradím jinak. Mane, je nemocen. Určitě ani je nemocen. Jen se nezdržujte, pane propulistu. Za chvíli jsem v obchodě. Povězte to tam laskavě a až že se poroučím panu Šéfovi. Markýtko. Marketko. Okamžitě musíš pro lékaře. Že ho je nemocen. Onem pro lékaře, Marketko. Slyšela jsi, jak teď řekos mluvil? To byl zvířatí hlas. <tějí> A tak to pokračuje. Dál. Možná bych tu pro nem mohli pouštět na sobotu Ano je dobrá hodně, ale až bude téma třeba absurdní drama, tak to být výborný. No, takže tam mě opravdu zaujalo, že, že s tím, že, že s tím že na to šli vydané zavě a, a nikoli bezúčelně. Proto jsem si říkal, že ta proměna bude dobrá. Mimochodem, nechci tu nic promovat, ale lidi se na často ptají, kde se to dá sehnat. Tak proměna dostupná je, ta, ta vydaná je, naštěstí. Ano, ano. A, tak pojdeme dál. Ano. Ne, ne, ne, to, to dělal Ota Nuc, redaktor a další, a tam samozřejmě po, v rámci toho pořadu byly různé dramatizované seriály a četby, ale hodně se využívaly stereofonní věci Jiřího Horčečky, na kterého taky dojde, jo? dokonce i na jedním z těch stereofonních zásadních insenacích. Za chviličku, ještě, ještě mám mezičlánek jeden a hned se k tomu <laughs> taky propracujem, že já jsem tou stereofoní jaký často okouzlen. a nejenom stereofoní, proto mám i starší jiné ukázky. ukázky. Um, další... Takovou zvla, uh, dalšími, Já mám těch hlasů oblíbených mnoho. A když jsem vybíral, co by zařadil, tak jsem si vzpomněl na inscenaci hry kůže. Od Ludvíka Aškenáziho v režii Jiřího Horčičky, taky rok 67, kde je v jednom místě, nebo i v možná stěžení místě té hry, zásad taková nezvyklá dvojice hlasů vedle sebe. A to je Jiří Adamíra a Rudolf Hrušínský, další můj oblíbenci. a Uvědomil jsem si, že rozhlas má takovou magickou moc, že dokázal občas spojit herce, kteří by si nikdy, třeba v divadle, si nikdy nezahráli v divadle, ani třeba v televizi, nebo ve filmu, ale ten rozhlas to magicky umožnil. Kouže je z Stulestové války, kdy muž v podání Ruda Vrušnického okouzlí mladou dívku, tohá Ružena Merunková, Taky se měl připravenou ukázku z kůži, kdyby tady byla růža <laughs> Merunkova. A vydává se za nějakého jako důležitýho špiona a nakonec končí u výslechu mi Adamíra. A je to teda hodně silný, ale myslím, že vás to nemělo, nemělo rozhodit. Spíš ta ukázka všichni pouštím kvůli tomu, kvůli tomu hereckému koncertu. Přičem jste ji nechal? No že jsem třeba, z, že mám, že někam musím, že někdy nemůžu přijít, že vám v nebezpečí, jakým nebo proč, to jsem nikdy neřekl. Když se jí to tak líbilo. Pane komisaři, znáte, totiž radšte přece znát ženský, ono jí to pak se mnou chutnalo líp, to mělo tu příchuť. Ona, slečna, se mi tedy hrozně líbila, to prosím, ano. To bych jí vzal celou radost, no a nakonec bych s toho já neměl nic a ona taky ne. Tak pak jsem si řekl, že chodit nebudu, protože to bylo trochu nadní možnosti. Fyzické? To tedy ne, pane komisaři Časově. Ačkoliv zase na druhé straně mi tady slečna Křížová nosila vždycky vajíčka, byla, nebo zase někdy špek, ovšem já jsem to většinou nosil domů dětem, že ano. Akorát někdy jsem si tak kůří z kousek, který plátek, takhle tenkej, prosím. No co říkám, ještě tenčí, Stačný. ne toho špeku. Nehraj mi tu žádnou komedii. Kde je vysiločka? Hmm. Na si měl spojený, šmejkal? Podívej se na mě dobře, máš pět minut na jestli ovšem chceš odejít na vlastních nohou, já nejsem jenom psycholog, já ti rozklákám dešku, takže tě tvá vlastní žena, rozená šolce, nepoznání márnici, mluv. Na koho jsi měl spojení? Na Alzo. bude Budete? Co je vás Podívejte se, vám, Ta holka má Viděl jste tohle, ty vždycky jdeme strašně dolů. Tak, koukejte, že mi říkám, kvůli těm rozkousaným matům, když si kvůli tomu někdo tak rozkousal obu, tak ono to snad tak bylo, jak jste to tady živám dala. Podívejte se. Tak, ale pisky, tohle jsem ještě nikdy neviděl. Ta přece musí mít zuby jako šelma. A totiž bym toho výslechu neřekla ani slovo. Jo? To bylo na tom taky fascinující týře. No, tak Adamíra Hrušinský. Eee, já trochu že tady má monolog, že, že se ní neptá skoro, ale nevadí, to ještě přijde. Lidi se mě často ptají, Teď vám možná vezmu otázku. Jaká je moje nejoblíbenější rozhlasová dramatizace nebo hra? Není to tak ku podivu těžké sem odpovědět. i když jsem to dlouho nedokázal určit. A pak jsem si vzpomněl jednou, že moji spolužáci ve škole znali let do nebezpečí. A pořád o tom mluvili. Oni byli na internátu, já v Praze, a já jsem záviděl, že jsem Takový napínavý příběh. A já furt to neznám. <laughs> Pak jsem před asi 18 lety, no ano, 18 lety, také trpěl jako kdy jsem vyladěval rádia a lovil jsem tam něco pozoruhodného a tak. A našel jsem replízu právě jednou z těch dílů do nebezpečí. Pamatuju si, že jsem si nasadil sluchátka, to asi nějaký třetí, čtvrtý díl, je to pět dílů. A opět jsem seděl jako Fascinovaný tím zvukem, co, co to je. Tehrá jsem ještě vůbec si neuvěnoval, kdo to točil, kdy to vzniklo, jak to vzniklo a tak dále, a tak dále, Přišla jsem po letech. No a tak jsem si říkal, že zařadím do toho povídání a do nebezpečí. Je to de facto závěrečná scéna, ale už jenom z té závěrečné scény, myslím, že ucítíte sami to napětí. Já, já byť znám, vím, vím, jak to dopadne, tak vždycky jsem napjatý. Napět, napět Přistane nebo nepřistane s tím letadlem, jak to teda dopadne, ten pilot. Je to, je to inscenace z roku 81, stereofoní od reže, opět Jiří horčička. kdy už byl tehdy stereofoní okouzlen zvukem. A mě na to fascinuje do jaké míry v té době, kdy měli samozřejmě omezené možnosti přímíchání, ale i stříhání, i natáčení. Co, co dokázali s tou zvukařkou Jitkou Borkovcovou? Uslyšíme, uslyšíme Lecko, hlavně ale Lučka Munzara a trochu i Eduarda Cupáka a další herce. A je to teda opravdu. Třeba to i znáte někteří, já nevím. Jako, to krat, no. A třeba, jak říkáte, vždycky třeba budete trnout i teď. <laughs> Tady s lidma ještě. <laughs> tak je to opravdu ne, ne, něco nevídaného. Je 5 hodin 28 minut. Joži, jako je drobná zatáčku, putrž se ve směru osvětlené dráhy. Nezapomeň zapnout stírače, stírače nad hlavou. Zleva máš mírný vítr, připrav se na to. Joži, když dosedneš moc rychle, použij nouzovou brzdu. Zatáhni za červenou páku, kterou máš přímo nad hlavou a v každém případě vypní kontakty. Janeth, oblítni si nouzovou vrzdu. Aha, do sádu není? Když bude třeba, musíš to udělat hrozně vítá. Ano, hodněte. Prosím tě, není strana, aby se chvílit. bude mít zase. Je 5 hodin 29 minut. Může plesat. 400 minutů. Směr v pozánku. Jorge, teď pozor. Vyplné kotky. A drž rychlost na 130. Na 130. Vyrovnej, vyrovnej, tak klesej 400 za minutu. Žádné kroky. Dva stop, 130. 800 stop, 120. Je 1 hodin 30 minut. 700 stop, 130. klesej pomalu. Klesej pomalu, slyšíš mě? Klesej pomalu. 1000 stop, 130. 400 stop. Já vím, já vím, co na tu bednu držím. To je za mě. Celou Si dá sacra. Si dej rychle. Zarej se do no sedě. Slyšíš, když budeš krátkej. Tak jdeš sacra. Už to vidám. Ale je pořád dostanější. volant, volantu. Cidární volantu. Cidární volantu. Žanev, zase hoň pobaď, Chceš ke kolenům. Pozor, pozor, pohotovost posledního stupu. Připravte se, letadlo jde na 0,8. vám mění výšku na 200, 150. Je nízko, je moc nízko. Nechodníš, nechodníš, nechodníš. 35 minut. Já znamenám sakra, já zase nic nevidím. Teď je to dobrý, teď, teď, zase jdeš moc rychle. Přitáhni, mírně přitáhni. Tak je to teď dobrý. Práv dráhy, stáni plyn, stáni, a výdrž. No jo, ale ty zase zůstává vyset. Ten se bojí. Proč nejde dolů? Nedovede orhadou křikku pod vosku z bojí se. Diví se, nebo? se, nebo? Diví se, nohu, se, se, Podrobný, podrobnej, ta staví úroveň forkoze. Odčíse. Rozdelce. Je 5 hodin 33 tři minut. Tam je ještě dobrý, to často na to Ludvich Munzer vzpomíná, že byl vlastně poradce Horčičkovi, že on sám lítal, že tak upravoval, upravoval tu správnou terminologii a, a podobně. No na s tím si museli hrát, to se jako, mám pocit, že rok se to natáčelo, než to bylo celý hotový a na mých smíchaný. Tehdy na to bylo tolik času, no to je. <laughs> se to, ale dneska jsou taky jiný možnosti samozřejmě. No, takže do nebezpečí. Docela to pěkně pěkné, možná si ty ukázky všechny. Mám jich ještě pět asi. Když tu nemáš neukáznění režiséry. No právě. <laughs> to se právě stalo včera, že jo? Ano? Tenhle kdo tenhle do nebezpečí přístupný? Já právě nevím, jak to s nimi. Ten má i v, tomto, i v tomto ohledu neskutečně zvláštní historii. Protože on v 90. letech vyšel pirátsky v levných knihách. Mm -hmm. To si do neohlídal. A pak postupně vycházel, myslím, že je usat legálně v reedicích, ale pořád mám dojem, že ho nikdy nevydal radioservis nebo rozhlas, a vždycky vyšel nějakým jiným vydavat nakladatelství. Ale myslím, že je dostupný, někde se dá už sehnat a naštěstí je taky často, docela, docela do, často reprízovanej, skoro tuším, ale nevím to, že možná bude teď srpnu reprízovanej by mohl být, protože <laughs> dramaturgové už se asi půl roku nebo rok snaží nasadit pětidílnou detektivku od Petrika Kventina, napřed chtěli zádu probláznit, teď stín viny, a jak občas nevídou autorská práva, tak se to furt posunuje, posunuje, ruší, takže já bych se skoro vsadil, <laughs> že, že v létě nasadili do nebezpečí, pak má taky pět dílů, ale nevím, třeba se to stane, třeba ne, to jenom odhaduju trošku. Hmm. Jo, ale já myslím, že dostupný je, že vydaný je a, a určitě i hodně koluje i na takových serverech, ne úplně legálně, ale myslím, že to nebezpečí zrovna dost kolovat bude. Já teda si k tomu ještě složit, ano, se tady vránu, nezmínil, no. já, já moc taky, no. <laughs> tam je dobrá, ale já ji nemám rád dneska. No, tam, tam byl, a vcuduje, a tam letušku, ano. Mm -hmm. Tehdy jo, ale já mám Gabriel Vranuji. No, já vím, že se být oblíbený, oblíbených, ale já, když začala uvádět noční mikrofon v Rozlase, tak to je... To je, když slyším to, mojí, když slyším to její moji milí, tak už se... On to dělají oba. Oni to dělají oba, ale... Ona, já pozvěd, teď to po ní převzali ty Marta Elifteriadu a Tereza Herc pokorna takže, ne, ne, což taky ne, teda... To, ne, no dobře. Je to takový... No, možná hm, daň věku. Ale tak pokročíme dál. <laughs> v té ukázce To nebezpečí, to byl taky záměr, jsme slyšeli Eduarda Cupáka jenom trochu. Eduard Coupák je můj další velký oblíbený hlas. A dlouho jsem hledal, z čeho bych zařadil ukázku, kde, ten, kde Eduard Coupák vystřídá v, v rychlém sledu několik hereckých poloh. A našel jsem, teď si uvidím. pod že jsem trošku jednostřen, že skoro drtivou většinu toho, co upouštím, režíroval Horčička, tak to se tak někdy sejde. Je. Byl to mistr, tak... A je to teda ukázka ze hry Lunin a new Žaka v přítomnosti pána. Ano. <laughs> z roku 1987. se to vlastně v carském rusku nebo po převratu. A on ten Lunin, co hraje cupák má být odsouzen na smrt a mluví s ním nějaký vykonavatel mladičky v podání v podání. E, Svatopluka, my se vždycky pletli, skopala. Já jsem jako skládal, ale to je úplně jiný hlas. Takže opět stereofonní hráfka. A co tam ten Eduard Cupák předvede? No, slyšíte. Kolik <laughs> chcete hrdoucí? Před ráno. Později to prostě nevede. Před třetí vyvedeme všechny vězně z budovy, údajně na proběh. Pro případ, že bych nedržel smloudu. To jsem neřekl, ale před třetí tu nezůstane ani noha. Mám jednu podmínku, Krikolíře. Dojme tomu, že o mém krku jsme domluven, Ale moje podmínka se týká mých očí. Už že upírat smrtelný pohled na vaše křichty. Já vám nerozumím, <laughs> na Michale Srděviče. Přijel dnes měs? Já. Tak tedy, před smrtí chci vidět jeho tvář, zatlačí mi oči. Vrátíte žrtot? Já žartuju zařítka, kdy chlapče. Kněz mi zatlačí oči, jen tak dostanete můj krk. Když můj Grigoriové, budete se k němu muset dostat sami. A když budete mít velké štěstí, vezmu nejvíc dva sebou, dotekla! Ale to přece A Akce je tajná! Přisahal jsem! Už jsem. jsem si to prosil. Knyze, pošliš dovednejší ckví. Až mě začnete rdusit, provdíme ho no, křikem. Nestačíte ani vykřiknout. Já kříčem nehodlám. No tak to kdo bude křičet? Ty přece, Až mě začnou štrtit, ti tvý vrahové se do kříku. A oni s tebou. A když měs na ten křik přiběhne, řeknete mu, všechno se provádí na nejvyšší příklost, od tebe se žádá jen maličkost zatlačit nebo štíkový oči se zachovat tajemnesty. Jsem Co mi zbývá, když mi dáváte nůž na krk? Já teď tobě nůž, ty nejcí prstíčky, a ty škrtíče jsem Pojď. Chci se jim podívat na. náruci. mu není dáno vidět ruce, které si vezmou jeho život. A neřídiš, aby dostali vodku. No, hodně vodky. Na vůčit Ať na to douze vesela. Ať pěti. Petři Michalese Deliči. A mám je. <laughs> mám je. Všichni je vzbudí uprostřed noci. Rozespále je povrčou na bráz. A jí chtěla stůhnout jako rampouky. A <laughs> přesto se zachvělí. Neboť pochopí, že v jejich nepřítomnosti se tady, tady, odehrává něco strachného. <laughs> Nechali jste se nachytat, pánové! Nachytat jste se je trošku v té poslední větě připadnýho postránecký hotembre. Ale to mi tak napadlo. No, prostě ten to uměl. Co pánově ten, ten mikrofon měl rozhlas velmi rád, i práci s mikrofonem. Vždycky na to často v různých pořadech vzpomínal. A byl ještě jeden herec, který měl Velmi, opravdu velmi hluboký vztah mikrofonu. Možná, že byste i uhodli, kdo? Karel Heger. A to je další věc. Já vím, že ty ukázky jsou trošku krutý, ale odlehčím to taky. <laughs> Říkal jsem si Karla Hegera, toho všichni přece známe, tak liška bystrouška a pohádky, ale slyšet Karla Hegera v roli rádoby Bachaře, to si myslím, že je docela neobvyklé. No a existuje taková koláž, kterou sestavil Jaromír Ptáček, dramatik a dramaturg. Nazval ji Jistý den daleké a minulosti, je z roku 65, čili byla 20. výročí konce světové války. Světové války. A je to taková koláž různých scén, jo, různých historik, ne, ne historik, ale situací vytržených, nevytržených to říkám špatně, sestavený tak poskladně k mozaikovitě. Jo, to třeba židovští manželé v podání Zdenka Štěpánka, o Šeinpluga a podobně. A je tam jedna scéna právě taky výslechu, a takového trošku snového výslechu, že ten, že ten bachař tam není přímo, ale díky rozhlasu tam je. Takže uslyšíme ještě krom, kroměho znovu Adamíru, ale i, i Jaroslavu Adamu, Františka Smolíka a ten Heger je tam opravdu Nepřekonatelný, teda. A s so, ničím takovýma ukázkama. Mila. Tak co? Znáš, znáš? člověče, člověčeněj rozum. Neznám. Je to zbytečné. Nerozumím a nechci tě To Je to zbytečné, byl jsem usvědčen. Tak jen mluvte paní, mluvte, mluvte, mluvte, Můžete mu klidně říct všechno. Nic. Dobrá. Chápu, že si svou hru prohrál. Tak zachálem aspoň sebe pak to nechápeš je konec, rozumíš? Všechno jste k ksakl, co pak to nechápeš. Co pak nechápeš, že všechno vím? No tak, podívej se, koho jsem ti přivedl. Jsou druhá. Znáš? No to si víš, znáš, a on tebe taky. Ani se nemusíš pokoušet zapírat, teď už je to totiž zbytečné. Tak co? Dostaneš konečný rozum? Podívej se, tenhle tvůj soudruh nám dešifroval všechny materiál, který jsme u něho našli. Dešifroval. Vydali jména. Vydali ilegální byty. Vydal i tu svěčnost kterou chodil. On nic mu nevyčít. Jiný by to na jeho místě možná udělal taky, kdyby věděl, kdyby poznal, že mu jde o život. Já jsem zapomněl, ti dáš na čest, to by ani tak na životě nezáleží, co jako na ctí? Ale co z toho, co z toho? Jsi tady a myslíš, že pro tebe někdo hne prste? Zatkli jsme tě a podívej, změnilo se na co? Lidé chodí jako dřív, smějí se nebo mají své starosti jako je měli dřív. Svět jde dál, jako by tebe nikdy ani nebylo. Myslím, že si někdo kvůli tobě udělal oblásku víc. Kutečný, nikdo. Můj drahý, ani mě nedovolili, abych se s tebou rozloučil. Můj drahý. Pani, v mu, prosím vás, v mu, ještě je čas, ještě je čas, ještě je čas. Můj drahý. Dobře, v mu, ať má rozum. Když nemyslí na sebe, ať myslí na vás. No, <coughs> ať čas na čas Když se nerozmyslíte, budete dnes večer zastřeleni. Oba. Oba společně, A... To je také poslední poslední Udělej to, neudělej to, mohu to udělat. Co je s tebou? Řekli mi, že budu se střebit. Poděsilo tě to. Počítal jsem s tím. Možná, že to udělají. Možná snad ne zítra. Snad později. Snad vůbec ne. Ale v těchto dobách je dobře počítat se vším. Ale že jsem tě viděl. Alespoň, že jsem tě viděla. Celou tu dobu tady jsem o tobě nic nevěřila. Nic, sama na celé, docela sama a jenom ty pověsti, ty nezaručené zprávy. A byl jsem o poschodí níž, jenom o jedno poschodí, úzkostech a naději, kde bych tě mohla na chvíli je uvidět, spatřit, uslyšet. Ticho. A ty pověsti řekly, že je s tebou konec, řekly tě, udělou výslechu. Buďte statečná, řekli mi, buďte statečná, už tam má za sebou. Bohužel jsem podložila svět za sebou, točila jsem ho. To jenom řekne, můžu, že se celé, že se No, mě to baví vyzubávat takový zapomenutý věci a to. No, já pořád pouštím ty hlasy z jako dávnější historie, ale ono to, tak, ono to tak je, že spousta mých, já mám samozřejmě uluvené hlasy i současné, tak k tomu dojdu za chvilku. Ale bohužel prostě jsem trochu nostalgik a způsob těch mých hlasů jsou herci star, opravdu star, ti staří mistři. Ale je jeden, který už teda taky bohužel mezi námi nějaký čas není a zase to není tak dlouho, že jo. A to je, to je Boris Rezner. To je další výrazný, výrazný hlas. a když jsem si tak skládal tu mozaiku ukázek a zjistil jsem, že je to teda dost velká, velká debka, tak jsem si řekl, že, u, že Borisovo umění před, e, ukážu takové komediální rovině a pustil ukázku ze hry Pozor třaskaviny, Benjamina Kurase, která by se mohla zdánlivě jevit taky, že to je dost krutý, ale ani tak není, je to opravdu komedie a ještě uslyšíte krom, kroměj Tání Medveckou a, a to je možná překvapivý Lukáše Vaculíka. Ten opravdu těch rozhlasových rolí má minimum a tady nevím proč, ale Michal Pavlík... Je Aha. Jo, takhle, teď to bude stereo zrovna. A Michal Pavlík si ho vybral, Nebo to byl, myslím, že Michal Pavlík. Teď, no teď trošku vařím z vody, asi jsem jistý, jestli to byl Pavlík nebo Chejbal Milan. Ale byl to určitě jeden z těch režisérů, kteří v rádiu spíš hostovali v těch 90. latů a tam si něco střihli. Jo, že to nebyl žádný výrazný. Tak poslouchejte. Peggy! Davide! Na zdar Peggy, promiň, že to tak pozdě mě jsem. Co s tebou? Davide, musím ti něco říct. boha, ty jsi bledá mluv, co se sakra děje? Murphy. Co Murphy? Voj Marfy. Murphy. <laughs> co s ním? Je tady. No, výborně, přijel na víkend, kde je? V kuchyni, s Jenny. No fajn, Marfi! Jak už je tak dlouho, co jsme se neviděli. Tak mm. vylesa, pojď se to Co je? Má pistoli. Marfy, no proč ne? Hodně lidí má pistoli, a například taky. Nemáš. Jak to? Mm. Marfy má pistoli. Marfy má pistoli. No, vy Nazdar Davide. Nazdar Marfy, starý brachu. No, fakt má pistoli. Nazdar <laughs> Jenny. Poslysíš, Marfi, polož tu pistoli. Nevidím jediný důvod, proč bys měl mířit mé dceři na hlavu. Je to přece dvojné též. Poslysíš, neměl jsem tu zbran zamčenou v A ty máš Co ti to napadlo, Marfi? Vyskej ruce nahoru, David. kapsy vyprázdnit. Všechny. Ne, blbně, Marfi, víš přece, že my zdejší policajti zbraně nenosíme. Jo, nenosíš. Jednoho mého kámoše, vaši noši, včera v Manchesteru rozstříleli na čudský sundejsako. Že by naši v Manchesteru nosili zbraně, my v Londýně zbraně nenosíme. A co z v Manchesteru? Neposloucháš mě, aby. Hospoda u Černé labutě nic ti to neříká. Tak to jsem byl já. A co to kecáš? Já a dva další si od On je u tati. Už šest let. Christy, Jednoho z mých kamarádů druhý ho zatkli. To mě pátrahy, určitě už mají můj popis. To mají? Ani bys neřekl jak přesně. A ty se teď přišel nechat zatknout, ode mě, protože jsem tu vyšvára. No, to je o tebe hezký. Že si občas vzpomeneš na rodinu. Že je to od něj hezký, peví, co? Jsi grázel? Ty do toho nemluv Peggy. tady na ženu Marfy. Křičím se U mě v baráku nebude nikdo z pátek večer na nikoho hrát. David. do toho napěj Peggy. Je dobře jsme jsme se? Já tě zapichám. Nejsem tu pistoli. Ani se nehneš. Je dobře, tak tě nezapichám. Pobudeš si nás přes víkenda, v pondělí ráno můžeš jít, tam, se ti zachce. Nikdy jsem tě neviděl, léta o tobě nic nevím, nevím, kde Si? jsi. Jsi v Nikoho nezatýkám, zákony se na víkend vypínají. A teď už přestaň mířit mé na hladu Marfy. Jenny, jdi do svého pokoje. Tady zůstám. Jak myslíš, zůstanu Jenny? Mm. A co teď? Zákony dnes neplatí? V baráku mám draha, ale já ho nezatknu, já jdu radši na rybě. <laughs> Taká plodinková věc, někdy bych taky mohl pustit. No, těch, těch typů na tu sobotku, záleží, jaký bude téma. No. Čili vypustil leco. Ne, to vám ne. neřeknu, protože. <laughs> to dopadlo ne. docela. No. Byť on ten Benjamin Kuras, autor, který se rád poslouchá, některé ty jeho texty jsou dost nepřežijí, tak tohle to je taková je. fakt dobrá hříčka. No, je... Už nám teda ukázky jenom dvě, tak máme 41, ono to do těch mm. čtyř ale třeba budou nějaké otázky. E, říkal jsem si, že by bylo dobré <laughs> pustit taky hlas, žijícího herce, oblíbeného. A k tomu mě báječně nahrála příležitost, kdy hmm, se začátkem června vysílala hra od historika, mladého historika Pavla Molka. Má pro tentokrát obsazená vlast. A ta hra je taková fikce, hmm, takovou fikci je ze zkoušky Orchestru tady podvedením dirigenta Václava Taricha v červnu 39, kdy se vlastně večer vysílala, no, jedna, byla v národním divadle provedena má vlast a vysílala se naším rozhlasem, norským, anglickým, německým a tak dále a ten mladý historik Pavel Molek si tak říkal. Jaký asi bylo to pozadí té zkoušky, že to napětí, když už jsme vlastně byli podrobeni v 1930. A napadlo ho, napsat, vymyslet, vymyslet si vyspekulovat příběh, kdy tři hudebníci napíšou prohlášení, takové volání o pomoc, a mají ambici, aby se to prohlášení přečetlo v rozlase, aby zaznělo na život do celého světa, do celé Evropy. No a ten Viktor Price je samozřejmě Váca v talich. <laughs> a v té ukázce ho v takové dost palčivé situaci, kdy on musí tady tomu náporu těch hudebníků čelit. A je to teda zvukově mimořádná věc. A se mnou to tak zatřáslo, jako žádná zatím premiéra letos, že jsem si řekl, že to ukázku musím zařadit a tím ten Viktor Price, co tam předvede. Jak jsem už několikrát dneska řekl, co tam převede, to je opravdu ne, neuvěřitelné, to je skvostné, přímo. Očekávám jsem... s mám nebo nemám já. Ale zejména mi neskákejte do řeči. Na to si ve svém děku už opravdu zvykat nepotřebuji, takže mě prosím pitně, dobře poslouchejte. Já věřím, hm. že jste to svoje provolání napsali dobré víře. Ale tohle přeci není politická tribuna. Tohle je národní divadlo. Národní divadlo, pánové. A my tu nemáme řečnit, ale hrát muziku. Rozumíte? Samozřejmě. Jak tohle můžete říct? Jak to můžete říct zrovna vy, mistře? Takže podle vás máme pydlat dál, jako by se nic nestalo. mladíku, jestli máte pocit, že je tu vaším úkolem na píla tak jste si zřejmě splatil a dělat politiku si můžete s lázeňskou kutálkou na polonádě v Karlsbadu, ale ne s českou filharmonií a národním divadlem. Ale nemůžete přeci. A člověku, který stojí za tímto pultem, rozumíte, že je člověku, který stojí za tímto pultem, nemáte právo říkat, co může a co nemůže. Že ale prosím. A vy, zase nemáte právo mi říkat mladíku, pane profesore, jenom proto, že jsme si tady s Egonem a Pepou Troufli říct na hlas pravdu! Jakou pravdu? Pravdu! Co jsi snilého vypáváte randkého? Co se hledeš? Dánsko? Je to Pravdu! Já mám. Jen já mám pravdu. A to je v hukbě. A jestli jste tohle nepochopil, tak nevím, co tu ještě pohledáváte, mladíku! S takovou můžete opravdu rovnou vyjít. Pane profesore, profesor, vy přeci víte, co zde je, co, co my máme na mysli. Tak se prosím, neschovávajte za úrnu. No, jistě co si můj. Dost. Dost. Kdo mi tady ještě chce říkat? Co musím? Ještě někdo? Já, já musím jenom, jenom jednu věc, já musím udržet pořádek orchestru, abych mohl dneska oddirigovat mou vlast. A to tak, aby to bylo hodno smetaly téhle budovy, mě vás všechno. Tady v té hře opravdu účinkují i členové filharmonie. Jo, že tam fakt zkouší, je to tam dokonce tam i porvou. A já jsem ho na poslechu v rozlase a režisér, mladý režisér Víťvenco, divadelník a režisér, teď nově etablovaný v rozhlase, šikovný podle mě, říkal, že se to ti členové filharmonie opravdu užívají, že tam můžou zbytkařit s tím a užít si to zvukově. Takže Vznikají pořád velké a mě, na, mě velmi těší, že vlastně mladý český debitant, dramatik, napsal něco tak silného jako tato, tato věc. Kdybychom to slyšeli celý těch 50 minut, tak se sadím, že nás všechny bude mrazit, protože to je, to je opravdu hra, která vyvolává spoustu otázek a i odpovědí a dohadů. Doufám, někdy budu opakovat. Byl jsem u toho, když si to chtěla uzurpovat stanice, to budu muset vystříhnout, když si to chtěla os, přisvojit stanice, nebo když chtěla reprízovat stanice Dvojka, že to bylo na votavě a začali říkat, to by mohlo být 1. ledna, to už bude takový ten konec toho letošního roku hrdiny, hrdina CZ. A já jsem říkal, a 1. ledna, jsem říkal, pardon, a to nikoho nebude jako posilovistů zajímat. Na nový rok. Tak když už to chcete reprízovat na dvojce, tak to dejte 28. října že na den státnosti. A teď mi říkají, no to by možná šlo. Tak jsem zvědav, jestli to mm -hmm. <laughs> 28. zazní nebo ne. Má, tady, to tady, má pro tentokrát obsazená vlast, To takový. Myslím, že to vydaný není. Uh, ještě poslední, dá jsem zase jako místo toho prajze na té hře, ale velmi silný bylo, že zazněla ta hra takovou, jako takovou, takovou, byla takovou overtourou před premiérou a pak v 9, v rámci toho pátečního večera na Vltavě, zazněl záznam z toho roku 39, kdy se dochoval v Norském rozlase, byl objeven asi před 6 lety, a bylo to vráceno do archívu. A on ten záznam se totiž, ten koncert se změnil v manifestaci, protože bylo zakázáno tleskat, ale publikum tleskalo po každé básni, ten, vlastně. takže slyšet tu hru a ještě ten koncert, to už je, jak říkal můj kolega Lodi, tady byl host, Přemek knělička, to už je na provaz opravdu, to, to, je, to, to je síla, že se aspoň v tomto ten, ten národ tak zvedl. No, já mám teda už jenom jednu ukázku. No, tak mm. jako zhruba výdáme 12 minut, tak třeba ještě nějaká otázka. Říkal jsem si, že by bylo dobré <laughs> taky připomenout nějakou oblíbený, oblíbený ženský hlas. samý chlapy. A bude, i když tady kromě uslyšíme opět Viktora Prajze. A já přemýšlím, jestli vám mám prozradit, která žena bude hrát a i zpívat, nebo si to řekneme potom? potom. Možná potom, ale nenechte se tam uslyšíte i Ruženu merunkou i Viktora Prajze. Je to ze hry Chudák Jindřich od německého autora Louise Firmberga, nahrávka z 80. let. Opět, nemusím říkat, protože to <laughs> opět horče a horče, horčička Jiří. A já myslím, že poznáte velmi, velmi snadno. Pocházím z počestné obchodnické rodiny, která později bohužel schodla, navštivoval Jsou se... Cellastně od nás chcete, my nejsme žádný sociální ústav. A poté jsem pracoval v celé řadě pravotřítích podniků, jejich spokojenost mohu prosím prokázat několik na... Okrádáte nás o čas, pane. se Jindřich Mýrink, je mi 28 let a jsem ženatý. Ano, naše firma Concordia obstarává a zařizuje pohřby na vysoké úrovni. Zajisté máte ve své rodině podobný smutný případ. Buďte ujištěn, že zaručíme vašemu vaší váženému vážené v pánu zesnulému zesnulé ten nejpřipychovější odpočinek, jakož i pohledný obřad, za který se on, ona skutečně nebudou muset stýt. S celá mimořádnou nabídkou, zvlášť pro vás, je naše prvotřídně leštěná mahagonová rakev s poduškou, z čistého hedvábí, pérovou matrací a pozlacenými nožkami. Můžeme vám samozřejmě nabídnout i krásnou rodinnou hrobku s umělecky malovanými výjevy na stěnách a maledvým výhledem výhledy. Pocházím z počestné obchodnické rodiny, která bohužel... Je, boh, jsem... Třetí tříd je u nás právě a příjemný jako lidské vínky jednička. Kdo se dá jednou pochovat u Konkordie, pokaždé se k nám znovu vrátí. Spokojenost zákazníků je naším nejvyšším zákonem. Přejete si také kněze, ministranty, nosiče jenců a kříže, případně nosiče ratve, peselnostní uniformy. Poře vám můžeme vypravit buď to z domu smutku nebo z marnice. V prvním případě si přičítáme náklady za pořevní vůz. Skočím. Můžeme vám nabídnout ještě střeží. V opačném případě... Dokonce máme lidi navíc. Je to naprosto vyloučené. Ani se nenamahit. Jsem Jindřich. Nepřichází to k protože sami propouštíme. Jsem. Je to, Nepřichází k úvahu. Nevadí. S poctivostí nejdál dojdeš. Trpělivost skály láme hory přenáší. Právě tak, jako se vítěz pěti boje. Pokaždé znovu schopí a nedá se zvyklat počátečním neúspěchem. Ani já se nevzdám musel být čet, abych nakonec nedosáhl svého. Inzerují! Přižoš pozornost poveru. Dnes se tím veliká šance na místo pomocného obecního zaměstnance o práci promazávače plantů. Svrtu dve doktorů, třicet Mhm, mm ano, ano. To je pro mě hlas. <laughs> až někdy budu pouštět, asi rozhodně rozhodnu někdy pustit Kozderkovou, tak už i vím pozvu. <laughs> Protože mladý dokumentarista Jan Herget, velmi pečlivý, oní napsal knihu. Já jsem ji tady ještě nečet, bohužel, ale je to výborná kniha prý. A u oni tak bá ještě mluvit to čeho dokumentu A to A to, to je úžasný, když takhle někdo mladý se... Oblíbí, myslím vkusně, nějaké, nějakou osobnost a věnuje se jí historicky pečelivě, to je. A Horčička ji často obsazoval, my jsme tady před lety, drahými lety to ještě pouštěla Hanna Kofránková, pouštěla hru Lidský hla, e, Ztracený hlas, mm. ne Lidský hlas, to je zase, zase Adamová za něco jiného, Kokto. Ztracený hlas, kde právě je to hlavně o, o Lece Kozderkové. No. Říká když se znamen. to, říká se to. Všichni na to vzpomínají, že byla. Ale taky, trošku no, to nemám, ale <laughs> dokumentarista Zdeněk Bouček, o kterém tady byla před dvěma dny řeč, tak se stal takový dokument Bombonky a měl tam různý přeřeky, kdy, já nevím, Vadimír, já teď nevím, který herec to byl, hlavatý, se ne nemohl něco učíst. A i Kozderková tam ujela, když zpívala. A na té nahrávce ještě zůstal její povzdech, říká, no to je úplně v prdeli. <laughs> a že to řekla tak jako tím tembrem, jako tam, to je v prdeli. To, a, a, a já dál zpíval, jo, to prostě. Vlastně, to asi vlastně někdy najdu, to vlastně ještě někdy <laughs> na to nepůjde. Že budou nějaké třeba dokumenty. No a u mě teda ukázek je to všechno. Koukám na hodinky, že máme za pět, pět, že máme tak jako pět, možná až deset nebo pět minut čas. Tak jestli třeba vás něco zaujalo nebo chcete vědět cokoliv, tak máte nejspíš v tomto roce, poslední, na této sobotce jednu z posledních možností. Tak já nevím, jestli si už ten, že ještě jak jsme slyšeli. Ano. Mně tam asi hrozně líbil ten, že k ní něco tady bylo infernální smích. Jo. Musel jsem si to hrozně užít. Asi jo. Napadají vás se nějaký jiný záporný dole Františka Rozhlas se. To jako záporný Jo jo jo, já přemýšlím. Já si teď nevím ne, jo, já, no, jako nevypapuji. V dubbingu třeba jo. Když jestli to je záporný. Asi pamatuju, že František Němec zduboval jedinkrát Michaela Douglasa ve, ve filmu Volný pád to je jako ten film o tom chlapíku, jak je vyhozený z práce a potuje, jak jde domů a zažívá ty. No. Ale rozhlasovou nějakou vdloženě zápor, možná jo, jo jednu jo. <laughs> Jednoho z bratrů Karamazových hraje. Záporního, zákeřního docela. Ano, ano, který to hraje na, na obě strany. To teď vyšlo letos z radio servisu. Takže bratři Karamazovi v režii Josefa Mělče, tam má zápornější roli, Němec. Tam je obsazení, tam je Harto a to, to, to další hlasy. Marta Vančurová a to. Takže tak možná být říká <laughs> Tak jestli ještě něco, cokoliv. Úplně cokoliv, ani to nemusí souviset s, s dnešním poslechem, s ukázkami. Tak já se zeptám Jakube, jsi jsi to možná jak ty vlastně pracuješ? Tím, tak, nebo s se jo. Jsi to říká, tak se omluvá. Nevím. Já nevím, jestli ta otázka směřuje, jak vůbec pracuji na počítači nebo z archivy. No, asi, asi s tím kamere, No, Je to čiští, tak, že nevzpánit? já jsem sběratel. No. A buď mapuju to, co vychází, a někdy si to koupím, když na to mám, nebo to koupí kamarádi, a jako pomáháme. Aha. Nebo to občas teď už dostávám k recenzím, což je milé. Často si vybírám i to, co třeba nemám v tak dobrý kvalitě, abych to získal. <laughs> ne, tak jako je to spíš, vybírám si prostě, co buď mě zaujalo, nebo mě opravdu nezaujalo, abych se na tom smsnul. No ale samozřejmě x let, myslím, že tak jako zhruba 10, 11, no. spíš 10 posledních let, si stáčím věci z ATR z rádia. Aha. A tu a tam, ale teď je to čím dál tím míň a mín, jsme něco získali vytočený z archivu, ale to je opravdu málo kdy. To už jsem musel opravdu hodně potřebovat, mm. byly nějaké recenzní aby práci, abych to zase vyzískal, protože to není tak jednoduché, tam se ty zákony zpřísňují, všechno se musí protokolovat, a se pak budí, aby se to nevynášel na internet a podobně. No. Mm. Co se totiž jednou dělo a samozřejmě jsme byli podezřelí já a přemek kolega. Mm. Protože věděli, že nám dávají něco, bude recenzím, takže to udělali určitě oni. Jo. A museli jsme dlouho setřásat to podezření ze sebe. A povedlo se, protože si pak dohráli IP adresy a místo, odkud to bylo dáváno a, a tak. Takže tak jako porůst na tom dostal. A za těch deset let člověk toho získává víc a víc. A když to ukládá, archivuje, tak potom má s čím pracovat, má, kam, má kam sáhnout, osáhnout. Já se si právě myslel, hm. že máš volný přístup. Ne, vůbec. Mojdejší, vůbec ne. ne, ne, ne, ne, ne. Takže to jsou všechno tvoje... Hmm. To je moje snažení, nemám. No to je úžasný. A kdyby ho měl? To by chudáci v archivu... Já bych určitě, jo, co třeba nemám s archivu a mrzí, no mrzí mě to, jako zdáme to mrzí, že nemám takové ty protiklady. ty, ty různý budovatelské Člověk by to v rámci historie poslech, jo Jak se třeba ti velcí mistři, herci i režiséři vypořádali s takovou látkou, jak tady Žeho Weinlich včera o tom mluvil. A on Ten horčička, horčička má taky spoustu hrůz, no, to si zase že Takový místo, když byl šéf, a že se tak že musel ty věci točit. Jo. Já myslím, že i Hanka tam má lecos Frankova, když se tomu dneska už třeba nehlásí. A samo to vlastně říkala v pondělí, že točila nějakou hru. No, takže nemám přístup k archivu. No. Hmm. To jsem si právě s s pracuješ, to vůbec Ale to se ji nikdo neptal ještě. To je dobrý. Jo, jo. Je to práce, ale je dobře, že. Ty nahrávky jsou a dobře, hlavně, že jsme před 10 lety, už to bude 10 let, vymysleli s Přemkevněličkou, já to je zmínuju, ten bude mít rád, to uslyší. Takový ten web panáček v říši slova, ten mluvený panáček.com, kdy právě schránujeme údaje o různých hrách, četbách a kdy to vzniklo, kdo tam učinkoval. To byste nevěřili, jak mě to pomáhá při přípravě, <laughs> nejenom na sobotku, ale i na vlastně můj pořad, který dělám v Praze, Trialogy B, Trialogy, tak já si vždycky říkám, no tak teď budu mít, já nevím, že paní Češ a tak co tam, co tam mají toho kuriozního v rádiu? Oživím si paměť, si nepamatuju všechno, že jo? Říkám si, jo, tohle bylo dobrý, to by mohlo jít, bylo výživný a už se to střídá, skládá jako mozaika, takže je to dobrý mít vlastně vlastní archivy. Protože kdybych si představil, že bych to chtěl každý měsíc podávat z vás nějaké nahrávky, abyste mu udělal ukázku, to si vůbec nevím logisticky s představit. Takže to vlastně dělám na koleni sám a, a nutno říct, že mě to velmi, ale velmi baví ty ukázky. Takže já jsem se, když mi odpadly ti hosté dneska, jsem se ponořil na, na celý den do archivu a bádal a skládal a, a, a toto z toho vzniklo. <laughs> no, no, no, no. Takže takhle. Tak Mhm. V tom a dvůře, se za mm -hmm. války, určitě víte, co Vím. Je to e, zpracování, rozhlasové zpracování novely Adresát neznámý od e, americké autorky Cressmon Taylor. A mám dojem, ne, já, teď, já jsem přemýšlel, že to vyšlo, ale ono to vyšlo ještě v jednom zpracování. Mám si jedno vydavatelství, to vydalo s Markem Eberem a Ivanem Trojanem. Což je teda obsazení jak víno, ale tohle je lepší, ten dvořák a, a hard Teď ještě s tím vydáváním je v tom trochu zmatek, protože radio radioservice vydává ty svých věci na CDčkách, ale rok už je vydává i v digitální podobě na radiotéka .cz, že v na svém obchodě. Tady přeje pravě Robert Tamchina, taky byl nemocný v úterý a chtěl jsem o té radiotéce s ním mluvit, aby se to trošku zpromoval, jo? ale nevyšlo to. Takže je dost možný, že i tady ty hry, které jsem poušlel, časem se tam objeví. Protože já pozdělám Roberta, on často chodí na panáčka, jsem zjistil. A říkal, jak to, že ví ty rozdíly, že v stude pohádka rozdíku dvakrát. A jak se to tak rychle ověřil v archivech, a on stačí kouknout k nám. On často naštivuje, pak vždycky volá, jak, jak to, že máte údaje o premiéře, že no tak máme. <laughs> Takže jsem si jde téměř jist. A tedy dobře, se inspiruje kluk jeden, a vydávají, aspoň digitální podobě, no, protože je pravda, že ne všecko už, ne, všecko už dneska neobstojí na CDčku, ne, nepodávalo by se to, oni na to pojednost samozřejmě myslet musí, jinak by zkrachovali, že jo. Ale v té digitální podobě se dá vydat prakticky cokoliv, když jsou na to práva. Jo, tam je to snažší, že tam je jedno kdokoliv koupí lidí. Tak já vám teda asi pro letošek poděkuji, ne asi, já vám poděkuji za přízeň v některých případech za neutuchající přízeň a pokud bude vůle vaše a vůle organizátoru festivalu, abych sem přijel po 11. A na sobotku zase s nějakým poslechem, tak přijedu samozřejmě moc rád. Já bych byl, já bych byl moc rád, mě to baví. Hmm. Tak jo, tak jo. Děkovala. Tak jako děkuji vašim hostům každý, každý den, ano. když tady předvádíte své krásné hobby a vakovníčka. <laughs> Ale tentokrát mý ruce zůstaly prázdný, žádná květina se tady To nevadí, já bych květinu... Takže já vám jenom podáním ruky za nás, za všechny. Děkuju. Velice moc děkuju, protože já to vždycky bylo velice tím... pěkný. A pokud teda půjde Mezika, o to, abychom se i my mohli přimluvit, abyste tu příští rok je... mohl být, tak zcela určitě to uděláme. Tak to děkuju, děkuju to je hezký. Děkuju. děkuju.